Під курник і людські кості на його дні. Ось тобі, на, уже шукають. Треба ж було отак таємно, по-злодійськи, вигребти ті останки в смітник. Чи не краще було відразу піти і заявити? З іншого боку, може, то були і не гюнтерові кості. Хто тепер докаже? Про що ви так задумались, Максиме Анатолійовичу? долинув голос із-за столу. Та так намагаюся пригадати. Бачите, про це я більше зуривків різних розмов знаю. Сусіди балакали, що в тій справі так нічого й не знайшли, а ви не знаєте, чому саме на вашій вулиці шукали останки Гюнтера Вольфа. Та я вже й сам думав про таке відповів Макс горячково розмірковуючи: "Говорити зараз про свою знахідку чи ні? У цьому немає ніякої логіки. Адже Луцьк великий, була війна, і вбити того німця могли будь-де. А якщо він ще й німецький комуніст, то його могли, скажімо, замордувати і свої в Гестапо? Я багато читав, те, про що ви читали, дурня, роздратовано перебив його Микола Трохимович. Однак у чомусь ви маєте резон. Справа в тому, що Гюнтер Вольф навряд чи міг бути комуністом. І ми маємо великі сумніви щодо цього. Справа набирала загрозливого характеру. Максим відчув, як йому під сорочку вкрадається слизький... Мерзотний холодок страху. Отже, якісь німці прикриваються твердженнями, що шукають свого родича комуніста. Еге ж, в іншому випадку радянська влада просто не впустить їх на Волинь. Якщо ж той Вольф був гестапівцем або навіть простим фронтовим офіцером, то виходить, що саме він, Максим Смаль, приховав останки фашиста окупанта, і не лише приховував але й не бажає зізнаватися в цьому товаришам із органів. «Ми перевірили родинне дерево цих Вольфів», продовжував гість, обпікаючи своїм чіпким поглядом Макса. «І знаєте, що виявили?» «То звідки ж я можу знати?» «А виявили те, що дядьком цього так званого комуніста Гюнтера Вольфа «Я не хтось інший, як сам генерал Віктор Людце», – Макс мовчав. У його серці боролися страх і цікавість. «Думаю, вам буде цікаво знати, що генерал Віктор Людце загинув теж на Волині. На його автоколону поблизу села Пілгани Горохівського району напали бандерівці і винищили всіх до ноги. Я завжди думав... Щоб бандерівці були з фашистами за одне, бухнув Максим, і відразу пошкодував, бо Гість навпроти різко нахмурив брови. Вам треба менше думати, товаришу Смаль. Надіюся, що ви розумієте усю серйозність у цієї справи. Бандерівці нас не цікавлять. Нас цікавить, хто і з якою метою Намагається ввести в оману радянське керівництво. І ви мусите нам у цьому допомогти. Я не можу. Чому? Бо від мене нічого не залежить. Я просто радянський громадянин, переляканим голосом пробилькотів Макс. І я ненавиджу фашистів. Киньте це, Максиме, і не будьте слизняком. Ви станете нашим помічником і допоможете зібрати деяку інформацію. Будете старанно виконувати все, що ми накажемо. А почнете з того, що нарешті перестанете нам брехати. «Я не брехав!» – майже крикнув Максим, і в останню мить голос його зірвався до якогось півнячого вереску. «Брехали, Максиме!» Ви погано уявляєте собі нашу службу і наші можливості. Уже перші ваші слова сьогодні були брехливими. Макса кинуло в холодний піт. Отже, ваше прізвище? – єхидно запитав Микола Трохимович. У кімнаті панувала мертва тиша. Розширені Максимові зіниці були повні відчаю. «Ваше справжнє прізвище!» З притиском і погрозою в голосі повторив оперативник. «Шмойль!» – видихнув Макс. «Ім'я та по-батькові?» «Максим Товіович, «Хто і коли вніс відповідні зміни в документи?» «Моя мати. У 1947 році». «Навіщо?» Максим мовчав. Я, до речі, можу відповісти за вас. Ваша мати внесла зміни в документи з однієї простої причини.